Eu apuntan a ir á guerra, sob unha só condición. Nestes días e nestes tempos, tanto desde os gobernos de España todas como da Europa occidental deu comenzo na campaña mediática orquestrada, cada xustificar un grande aumento do gasto militar. A excusa actual é o perigo dunha guerra onde Rusia volveu a ter o papel de vilán, do máis mau dos maus maus. E nos, pobres europeas, ante iso, vemos nos obrigadas a defendernos de tan terribles rival. A campaña orquestrada xa comenzou por todos os medios do capital, se xan impresos ou en audiovisual. Eu desde aquí, desde os micros da Filispín, declaro que estou disposto a ir matar xente que non coñezo que non me fixera ningún mal. Mas dame igual, somos nosos inimigos hai que ir a lutar. Iso si, sí, eu vou, mas vou poñar xou con unha condición, que xunto de min ao meu carón, alístense tamén todas aquelas persoas que ocupan cadeiras de poder tanto no goberno como na oposición, no congreso, no senado, nos no parlamentos autonómicos, nos no concellos ou deputacións, e militantes e afiliadas daqueles partidos que voten a favor de incrementar os gastos en armas e en munición. E tamén quero ver na primeira línea da frente, tal cual nas guerras santas da Inquisición, a toda Casa Real, a Felipe V. Pauciño con Leticia o seu carón, ao mérito avó vó navío de guerra junto a princesa Leonor, E tamén quero ver a Froilán saindo ao combate dando couces de zapador. E tal cual na de Media quero ver no campo de batalla a hidalgos e duques e duquesas, condes e condesas, varones e baronesas e todas as proles da aristocracia en procesión. Por suposto que non falten os propietarios e a grandes figuras nos medios de comunicación. A lei quero ver entre outras Ana Rosa ou Ferreiros e Ana Pastor, aunque de ter cuidado con elas non a mudar de bando dado que sempre se venden ao millor postor. Ah, e que non se me esqueza, por Dios, dada que tanta súa ambición, la irán tamén cardenais, bispos, monsas e curas todas aquelas que rezan para que o capitalismo seja a única religión. E tamén por patriótica comisión, lá tamén han de estar ao fronte do pelotón, nos os grandes empresarios sempre enchidos de orgullo español. Lá quero ver entón, Amancio Ortega, as súas fillas Andre e Marta, Xunta Navoti e Juan Roy, Florentino Pérez, Juan Carlos Escotet e Juan Abellot, as Coprovis e todas millonarias que nadie sabe ben quen son. Ali quero verlas todas coas súas familias dispuestas a entrar de inmediato en acción. E por último, que tamén vayan a guerras aquelas que partillan esta bélica decisión, as patriotas, as idiotas e todas as que votan os partidos que están a favor. E tamén como non, seguretas, desocupas, chepas, pasmas, estanzas, mosos de escuadras, policías autonómicas ou españois, tanto das brigadas antidisturbios, con nos que asentan sus cus nas cadeiras da administración. E por suposto, como non, Todos os militares profesionais que non falten os voluntarias e as voluntarias da lesión E pola contra, como a derradeira petición, quero que fiquen a marxen todas aquelas Que en todas as guerras pretéritas fueran sempre a carne de cañón As operarias, as labregas, as mariñeiras, as deserladas, as, as enterras, as niñomeadas, as prisioneiras As empobrecidas, as desterradas, as migrantes, as empapéis e todas as entes privadas de posesión Se así, eu vou Mas como xa sei que non vai ser así, eu non vou Ni nun tanque, ni nun vou E coa mesma vou pedir que este vindeiro domingo domingo 16 esta saides todas as 13 horas na plaza Vieia de Ferrol, en diante do arsenal militar para verar alto e forte bases fora o tanón. Informou como o Choconto da Radio Reposaíra. Saudos e saúde.